а Уляна, вона заприятелювала з Катериною Станіславівною, відколи та з сином з'явилась у місті і завжди мала її за еталон жінки. І вона насправді вступала на філософський тільки для того, щоб заслужити Богданове схвалення. Ну, попервах, навіть мріючи після п'яти років навчання вступити до аспірантури, і писати кандидатську. Втім, скоро Уляна збагнула, що філософія то не її. Не те, щоб учитися було важко, просто вона раптом усвідомила, що пусте наслідування не зацікавить її обранця. Потрібно протурувати власний шлях до його серця. Схаменувшись, вона ціною великих жертв перевелася на Психологію. Але жіноча гордість не дозволяла розповісти все це Миколці. Ні, в тебе неправильна інформація. Я психолог за фахом, спеціаліст із людських стосунків. Вона кивком подякувала Володі за принесену пляшку мінералки. Філософія мене цікавить тільки східна. Ух ти, йолки-палки!» палки вдавано схвинувся Микола. Від таких балачок можна і комплекс неповноцінності зробити. Така голова ста дівчина, а я, простий хлопака, в основному по пиву та футболу виступаю, тільки готовий собі відтяти що завгодно. Богдану вінашому тепер вся філософська мура до одного місця. Він знову наповнив келихи і миролюбно налив у ляні води. «Припиніть!» – роздратовано перервав їхню суперечку Володя. «Давайте Богдана не чіпати. Хай там що, а він особистість. Принаймні був. Інша справа, що утягнув нас у ту жахливу гру». «Але погодися, ми не пішли б за будь-яким!» Кремнієвий обвів друзів значущим поглядом і замовк, узявшись обережними ковтками спорожнювати келих. Знітившись від натяку на минуле, всі замовкли, так само сьорбаючи вино, щоб чимось заповнити гнітючу паузу. Бармен... Увімкнув радіо голосніше. І Брітні Спірс заголосила щось про мету свого народження. До речі, про Богдана. Труба. Марина зуміла взяти. Безтурботний тон. У мене від цього всього голова кипить. Мені Богдан уже другий день у натовпі мариться. Може, не мариться? Уляна відчула, як... Ухнуло серце. «Облиш!» Володя м'яко поклав руку їй на лікоть. «Це не його стиль. Богдан би два дні не ходив, бо ніколи не любив стежити». «Марино, вчасно згадав він, ти просила нас про допомогу? Про яку саме?» Мариява завмерла, затуманивши очі сльозами із трагічним надломом промовила. Мене ошукали. Вкрали все, що мій покійний чоловік встиг заробити каторжним трудом. Вона судомно схлипнула і на манер носовичка, затисла в пальцях край скатертини. Завтра на шмат хліба не вистачить. Її Сльози привернуло увагу не тільки бармена, а й кількох відвідувачів за сусідніми столиками. І, намагаючись приховати цікавість, всі скоса зеркали в їхній бік. «Ну що це за рюмсання, Марисю? Не дави сльозу!» Микола широким жестом притягнув її до себе і переконливо пообіцяв. «Та я заради тебе...» «Кого хоч пошматую, не дрейв Марисю, ми тобі допоможемо, давай розказуй». Марина почала плутано оповідати про обставини загибелі чоловіка. За кожним другим реченням розповідь переривалась, і Мариєва на кілька хвилин заходилась у риданнях. Проте, спостерігаючи за тим, як вона берегла макіяж, Уляну зробила висновок, що цього разу її сум награний, сльози, які можна контролювати, аби не попливла туш, не могли бути щирими. Попри тугу за померлим чоловіком, попри жах перед майбутнім, у якому промальовувалась загроза злиднів, Мареєва була надміру жінкою, щоб дозволити зіпсувати макіяж. Однак історія вразила хлопців, хоча, можливо, вони тільки заробляли бали, змагаючись перед королевою у виявленні співчуття. Володя висловився коротко, але влучно. Натомість Микола барвисто коментував кожне речення, щоразу заявляючи, що «дістане жовтяка» і «порве падаль на шматки». Уляна, яка вже була обізнана з подробицями, кволо зображувала солідарність. Три попередні дні вона пролежала у ліжку, звалена якимось вірусом, і тепер почувалась занадто слабкою для сильних емоцій. «Окей, тепер треба визначитись, що ми робитимемо». Діловий, надтріснутий володин голос – Перервав плин уляниних роздумів. Наскільки я зрозумів, ти, Марино, хочеш, щоб ми допомогли тобі провчити жовтяка, так? Ну, Марина на мить забарилась з відповіддю: так, провчити. Але, Мариночко, ти маєш розуміти, що грошей тобі повернути ми не зможемо. Вкрадливо повідомив він, підливаючи уляні мінералки. Адже ти маєш розуміти, що це дорослий світ, а не колишні дитячі забавки. Ми можемо провчити, та не більше, звівши на нього чаруючі блакитні очі, Мареєва з вражаючим після затяжної істерики спокоєм вимовила. «Так, я розумію. Мені зрозуміло, гроші конче потрібні, але труба з ненавистю вигнула вона. Як подумаю, що він замовив Валеру з Наталією, а потім кинув мене задля якоїсь товстої кульоми. В мені все просто...» Вона виразно змахнула руками, і Уляна поглянула на неї, Здесь зреет и цікавістю.